Din hud er meget tør, Karen. Vil du ikke have lidt creme på? Jo, tak. Sådan. Så mangler jeg kun ryggen. Prøv at læne dig lidt frem, så kan jeg smøre dig ind på ryggen. Tak. Det var dejligt. Så skal du have tøj på. Hvad vil du have på? Jeg vil gerne have den blå kjole på. Den her? Ja. Sådan. Hvor klær den kjole dig godt. Tak. Skal jeg hjælpe dig med at redde dit hår, Karen? Ja. Det må du gerne. Vil du have klippet og renset din negle? Ja, det vil jeg gerne.